...trupper som stått omedelbart söder om det ryska huvudlägret... ...går nu mot nordost och den tidigare nämnda sänkan... ...in vid skogen. Och vid punkt 7 slutligen säger författaren... ...de svenska styrkorna som tagit sig igenom reduttlinjen... ...återsamlas i en sänka väst om det ryska lägret. Här ser vi att samtliga bataljoner... ...utom de sex som står under generalmajor Ros... Drar sig upp mot den tidigare nämnda sänkan. Efter sig lämnar de alltså fyra utslagna redutter men också sex stycken som fortfarande är intakta och obesegrade. Det här var beskrivningen av bokens tredje karta som alltså har rubriken Infanteriets genombrytning.